Це було неприємно. І Волин, вже перед тим, як увійти у Лейн-двір, таки озирнувся. Гей ще стояв при хвірці і дивився на Волина. І враз Волин побачив, що над головою Гея засвітився ніби темний обруч. Здавалося, що Гей вилунює темне світло. Волину наступну мить збагнув, що це бачить він лише. Це і що це не світло. Це темні гейві думки про нього, йому стали трохи моторошно. Та якраз він увійшов у двір, намагаючись не думати про гея, і побачив одразу ж у дворі леву. Довкола її голови бревкотіло ніжне, блакитне світелко. А потім побачив її матір, що мала синьо-червоний обруч, у батька також синьо-червоний, у всіх дітей були блакитні відсяння навколо голів. Вони дивилися нього, і вони не знав, що йому робити із тим баченням, як позбутись його. Бо ж, як не звертати уваги, коли бачиш що таке? Заплющив очі, і коли їх розплющив, уже всі були без отих світелок навколо голів, і йому стало легше. Лея радісно усміхнулася йому, коли він увійшов, здивовано, але радісно, і та чиста блакить, що світилась навколо її голови, без слів говорила про почуття дівчини. Щось, однак, не покоїло її, обчувся волин, хотів спитати, але його запросили обідати, і він лиш витяг за пазухи вінок, який Лея кинула в озеро, і подав їй. Вінок висох, але засушені квітки збереглися. Волин подбав про це, і йому хотілося зробити кохані приємність. Уяви собі, я знайшов його. Саме цей вінок і саме я. Що б це значило? Але я дивилась на нього довго і глибоко, поглядом таким промовистом, що він напружився враз, побачив її знову у тому блакитному сяйві, але ще купі із іншим меншим, але ще блакитнішим, аж до гострої блакиті обручиком. Потім він заплющив очі і зняв це бачення, але коли розплющив їх, то вже знав, що сталося. Але була вагітна. Маленьке сяйво означало інше, нове життя у ній. Волинщин не знав, чи свідома і вона цього. Але у ньому забирувала така буря найрізноманітніших почуттів, що він ледве стримував себе, щоби не злетіти в повітря, не витворити там щось таке, що не могло бути просто людським, а тільки його Волиновим. Адже це означає, що він таки теж людина, що він теж може бути таким, як і всі люди, що він може мати дітей, може жити людським життям, що у нього є майбутнє. Адже тільки тоді воно є, коли є продовження у нескічності твого буття. Потім усі обідали і поважно говорили про буденні справи. «Про погоду, про урожай ягід, про рибу в озрі, про лісових звірів, про те, як на волина напав медвідь, і про те, як він гарний, добрий хлопець, і коли вони злею ще трохи підростуть, то можуть побратися». Це сказав батько. Просто отак от, без зайвих слів передмову «Ми ж бачимо все». Тільки ви ще замолоді, може, наступного року, а ти приведи нам свого брата, ми з ним познайомимося. Та й домовимось, коли і що. Так, Волине? Так, щасливо видухнув Волин. Обов'язково. Спасибі вам за ласку і добро, за те, що мене, сироту, приймаєте. Ти нам припав до серця, як і доньці нашій. І як так, то чого там шукати ще десь? Буде жити з нами. Хату вам нову збудуємо. Вони були так захоплені розмовою, що і не зчулися, як за тином виросло кілька чоловіків. Серед них був юнак гей. Волен глянув, озирнувшись на них, і жахнувся чорній, як ніч хмарі над ними. Її чинили Зараз їхні наміри темним промінням проступаючи над їхніми головами. Попереду стояв невисокий старий згорблений сивий дід із палицею в руках, на яку важко спирався, бо видно, вже ледве ходив. Доброго дня вам, люди, став за столу батько Леї. Яка справа вас привела? Що має громада? До мого двору? «Хто цей хлопець у тебе за столом, Радане?» Спитав дід. «Як його звуть?» «Його звуть Волин. Живе зазвичай влітку з братом на озері. Взимку їдуть вони в далеке село, з того боку озера. Молодь його знає. Був він із ними на копальську ніч. Хлопець добрий, до нашої родини пристав, мабуть. В нас і житиме».